És most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Fiala János lehet? Lehet? Elnézést a késésért Nem, dráma. Uh, ugye ez egy szabad hogy uh, kötetlenségekkel, a törvényi kötelezettségeket leszámítva. Ha Mocsai Lajossal uh, való beszélgetést nem fejeződik be fél kilencig, akkor abban bízom, hogy Kócs Szabolcsnak az időbeosztása lehetővé teszi, hogy fél órával később telefonáljak, ha nem, akkor elnézést kérek, és telefonáltam volna egy nappal később. Uh, ez is a média, meg a sajtószabadsághoz tartozik, amiről beszélünk, az egy más vonatkozása lesz, mi nem ismerjük egymást, itt vagy előttem fényképen, ezzel együtt, uh, Blik, 2014. 9. hó 9-e, először létszeres arra válaszoljál, aztán felolvasom a törzsanyagot, ez a hír miért 4 óra 26 perckor jelent meg, ami azért lássuk be egy eléggé valószínűtlen időpont, mert ha csak nem 4 órakor akkor történt a dolog, de a leírás szerint nem, akkor vajon a 4 óra 26 az minek következtében történt, vagy ez egy ilyen szerkesztőségi dolog, vagy valami olyannak tulajdonítok jelentőséget, ami nincs? Ez abszolút, ez abszolút egyébként ez az előző napon történt, és a reggeli első megjelenést láthatott -e? gondolom. Tehát ez a technológia okán van így. Abszolút. Ember. Jó, akkor olvasom tehát a hírt. Blik, Magyarország. Rendőrök vették el a Blik újságírójának mobiltelefonját, fénykép megtalálható. A katonai ügyészség parancsára tették ezt azért, hogy megtudják kiadott információkat lapunknak Blik, az egyik folyamatban lévő büntetőügyben. Meg annyi termékvégelentés, de egyfajtában nem mondom munkatársunkat, Kúj újságírót arra kötelezte a Fővárosi Törvényszék katonai tanácsa, hogy fedje fel kiadott nekünk információkat Oszter Sándor balesetével kapcsolatban, amit a színész a MOM üzletközpontban a Janus szerint ittasan okozott. Eee, majd később, most az, hogy mit mondott Flex Zoltán és más okos ember, azt most én itt nem olvasnám föl, de olvasnám azt, ami lényeges, Uh, kollégánk nem fette fel az ő tájékoztató személy kilétét, bár megvallott, hogy amikor három megtermett tomfát szorongató rendőr közrefogta, akkor kiverte a víz. A blik 20 éves felállása óta a legfontosabb alapszabálynak tekint, hogy az, informátori, az informátorai védelmét bár a jog ezt engedné. Még sosem volt példa arra, hogy bárki felfette volna, kitől származnak az információk. Ha azonban most mégis gyakorlattá válik az ügyből, az már a sajtószabadságra jelentene veszét. a kollégánk se fel az ő tájékoztató személy kérdét, bár megvalotta, hogy amikor a három megtermett tonfát szorogató közre közrefogta, kivette a vízhez pontosan így volt szöveg összefüggésében. Az ügyben eljáró ügyész korábban már kihallgatott, akkor adtam, hogy lapunk hitvallásával ellentétes hogy fegyem informátorunkat, így te. Ekkor a bírósághoz fordultak. Ezután ismét felhívtak, és azt mondták, még egy apróság miatt szeretnék, ha bemennék az ügyészségre. Ami ezután ott történt, az igazán megijesztett idézte fel kollégánk, tehát te. Írja Blik tegnap. Az ügyészség szerint Oszter ugye olyan kiemelten fontos, hogy a sajtószabadság védelme eltörpül mellette. Szó szerint így hangzott el? Hát ez, ez úgy hangzott el, szó szerint, hogy az ügy ö, olyan ö, súlyú, ami miatt ezt megtehetik. Menjünk tovább, mivel továbbra sem voltam hajlandó elárulni az informátor nevét, az ügyész azt mondta, adjam át a mobilomat. Ezt is megtagadtam, hiszen a telefonomon több lényeges, hogy titkos információt találhat. Ezután életemben először rendőrt hívtak rám, az ügyész társasztal a 8. keleti kapitányságot, azonnal az zsarukat kért az épülethez, azzal indokolva az intézkedés, hogy ellenszegülök, folytatta az újságíró, aki te vagy akit az a kérkezéséig egy előállító helységbe vittek. Három megtermett férfi érkezett, és az igazat megvallva, akkor már kezdtem nyugtalan lenni, rohanva jöttek, azt kérdezgették, hol van az a személy, aki ellenszegül. A járőrök ezután egy irodába kísértek, Magyarod, egyáltalán nem szegültél ellen. De hogy is? A járőrök ezután egy irodába kísértek, és azt kérdezték, átadöme a telefont, mint mondták, lehet így is, lehet így, és lehet bilincsben is. A következő pillanatban már el is kezdték a motozást, elevenítette fel a kollégánk. Aztán végül is akkor hát önként, hát már amennyire ilyen körülmények között bármit is lehet önként tenni, akkor odaadtad a mobilodat. Nem csaptam a kezükre. De azt áruld el nekem, hogy a lakásodra nem mentek ki a számítógépedért? Még nem, még nem. Őszintén szóval... Ö... Ez logikátlan, ez nem következetes, de menjünk még egy pillanatra tovább, és aztán befejezem a... Erre is készülve maradjunk annyiban. teljes joggal. Fővárosi törvényszék Katonai Tanácsa XY. A Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa Budapesten 2014. augusztus 5 napján meghozta a következő végzést a hivatali visszaélés miatt. A központi nyomozó főgyészség Budapesti Regionális Osztályán blödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödöd Indítványnak helyt adva, Kós Szabolcs András, P.E. tanult, mint médiatartalom szolgáltatóval munkaviszonyban álló szemét, kötelezi adott információ átadó személy kilétének a felfedésére, azért ott is meglehetősen sajátságosan beszélik a magyart, aki vele közölte, hogy Osztár Sándor polgári személyvérében 2,17 Ezrelék volt a véralkohol szint, és hogy az előállítását követően, amikor közölték vele hogy vérvételre viszik, a színművész vadul elkezdett torna végezni. Hosszú percekig fekvő támaszozott, karlendítés és, és guggolásból felállás is volt. Azért egyezünk meg, hogy ezt az egész történetet röhögés nélkül nem könnyű elolvasni. A budapesti a Budapest második keleti gyorskocs utcai objektumában. Kózsef igen, és akkor ugye visszatértünk az eredeti történethez, Kózsef Stabós zsebébe, ezután kivették a mobilt, majd újra átvizsgálták, hogy van-e nála szúróvágó eszköz. Ar arra miért volt a kíváncsiság? Hát biztos, hogy biztos azt gondoltak, hogy régi bicskás családból származom. Én nem tudom, hát soha életemben nem voltam ilyen eszközt magamnak. Nálam a kulcsa nyolc, hogy rendszeresen szétszedik a jobboldali is hát lehet, hogy ez is szúrovágó eszköz, ezután az ügyész behívott egy férfit, aki egy hatalmas táskából különböző műszaki eszközöket vett elő, és azt mondta klónozni fogja a telefont és a benne lévő adathordozókat. közben két rendőr mellett ült és elkérte az irataidat, közükben mindvégig ott volt a gumibot, tegnap aztán békés valamikor délután mobilodat most azon beszélgetünk. Van. Ha egy mondatban meg kéne fogalmazni, ugye azt mondják az amerikaiak, hogy amit egy mondatban az ember ne tud megfogalmazni, annak ne is fusson neki. Egy olyan dologról beszélgetünk, ami engem nagyon régóta, de nagyon régóta. Te hány éves vagy? 40 vagyok. Fiatalabbnak tűz, uh, hogy nagyon régóta izgat, uh, és már a 90-es évek második felében rendszeresen foglalkoztam vele a közszolgálati magyar rádióban, hogy amikor különböző hatóságok, uh, uh, állami szervek, uh, újságoknak, internetes portáloknak, ez a 90-es években még kevésbé volt jellemző, adatokat szolgáltatnak ki egyéni, nem követhető módon, de nagy valószínűséggel politikai vagy meghatározott személyi célzattal, az hogyan tört? Történik. Miért nem csinál ilyenkor az illető szivárogtató intézmény valamilyen belső vizsgálatot azzal a kapcsolatban, hogy ki volt a kiszivároktató? Tisztában van-e a közvélemény azzal, ez egy hosszú, bővített mondat, hogy ez egyébként milyen jelentőséggel hat a bizonyos konkrét eljárásra? Nagyon nagy jelentőséggel, mekkora politikai, szakmai vagy emberi sandaság van benne, és nagyjából azt tudtam megállapítani, hogy te egy fehér holló vagy, Ezer ilyen történetből nagyjából 999-szer nem történik semmi, de szerintem rossz arányt mondtam, mert szerintem 10.000 történetből 999 szer nem történik semmi. Most valamiért Oster Sándor története hirtelen ilyen fontosá vált, és sikerült neked ebbe belekeveredni. Én azt kérdezem tőled, ha azt kérdezem, illetve azt állapítom meg, hogy Magyarországon a kiszivárogtatás intézményének nagy hagyományai vannak, de az, hogy azzal kapcsolatban ilyen eljárás indul, arról az ember alig hall valamit, pontosabban mondva, hogy az eljárásnak milyen része az, hogy téged így vegzálnak, és erre az ember nem nagyon talál magyarázatot, akkor ez kiindulópontként a számodra elfogadható -e? uh. Hát akkor kezdjük a végén. Nem elfogadható semmiféleképpen. Úgy gondolom, hogy ennek az üzenete nagyon messze vezet. A, addig, addig vezet egyébként, hogy, hogy nem, nem, nem szükséges már bejönnünk a szerkesztőségbe. Neked se kell oda odajut... Jó, de, de ami az első felét illeti, az helytálló. Eddig százezer ilyen történetből nagyjából azt tapasztaltuk, hogy az intézmény 99 99.999-szer azt mondta, hogy tekintsük inkább azt lényegesnek, amit kiszivárogtatnak, ne pedig azt nézzük, hogy hogyan történt az esemény. Nem tudom megíteni, hogy miért pont ennél az ügynél történt. Nem egy, egy watergate botrány, Bár ki tudja. Egy, egy... Itt most meg kell, hogy álljunk, menjünk vissza a múltba. Menjünk. De mióta vagy a Bliknél? Tíz éve. Tíz éve, hogy a blipnél melyik rovatna. Az aktuális, vagyis a belpolitikai rovatnál vagyok, bűnügyi tudósító. Én egy 12. előtti lakos vagyok, a Mon Park az én hatáskörömbe tartozik, nem szeretem a mély garázsát általában a vele szemben lévő nyílt parkolót használom minden nap, mert gyakran járok a Mon Park uszodájába. Az az esemény, amiről mi beszélünk, amikor valaki, egyre csak maradjunk abban, hogy valaki többször neki ment az ottani oszlopoknak, aztán kiderül, hogy állítólag ez egy színész, aki állítólag ivott, és ez egy mikori történet. Hát most már fél éves lesz. Fél éves lesz. Természetesen semmivel többet nem akarok tudni, mint amit bárki más tudhat. Akkor a, az ezzel kapcsolatos történet a te jelent meg annak idején a blikben? Emlékeim szerint ö, ö, igen. Te vagy az ügygazda? Lehetett, lehetett olyan, olyan cikk, amit a távolétemben más kollégám... Oké, okay, rendben te vagy az ügygazda? Én Annyit mondjál el, amennyit akarsz, ügyvéded jelenlétében vagy távollétében, hogyan értesültélte erről, mi volt a cikk megírásának a története? Először is a, a, a baleset tényéről. A baleset idézőjelben? A baleset idézőjelben tényéről én is az internetről értesültem, nem én voltam a primör hírforrás. Ha jól emlékszem, az egy szemtanú volt. Na igen, talán egy biztonsági van. Igen. Nem is tudom. A lényeg az, hogy, hogy kiszivárgott, és, és ezután kezdtem nyomozni. Érdekelt, hogy, érdekelt, hogy, hogy valóban jó ott, és, és az, hogy... És hogy valódia, és valóban arról a szeméről van ez szó, ami egyébként megjelent az interneten. Hát a, nyilván ez a legfontosabb része, hiszen a hírértéke... Nullára hogyha ahogyha nem egy ismer, nem <tos> történet, nem erről a személyt. Ez, ez most, miközben beszélgetünk is, történik ilyen öt, még sincs benne az újságban. Igen. Nem jó híres embernek lenne Na, menjünk tovább, igen? Miután megbizonyosodtam róla, hogy erről a személyről van szó. Elnézést, nem mondj semmi mit, amit nem akarsz, nekem az a dolog, hogy kérdezzek. Bár nem vagyok ügyész, néha úgy kérdezek, mint egy ügyész. Erről az ember hogy bizonyosodik meg? De nagyon egyszerűen felhívja a szemét. És azt mondja neki, Kós Szabolcs vagyok. Mondja, Oszter úr, tényleg neki ment az oszlopoknak baromi részegen? Valami ilyesmi történt. Így van, ennél sokkal tapintatosabban Együttérzően kicsit De Együttérzően van óvattal, mert akkor az oszlopnak kellett volna az embernek részvételt nyilvánítani. Hát majdnem, hogy ez történt. Tehát ez, ez az oszlop egyáltalán nem volt jó helyen, és egyáltalán és egyáltalán, és hogy van és nyilván ezek az érzékeny lelkű hírességek e, e, ezután a terápia után megnyílnak. Igen. És, és miután ez megtörtént, egyébként ezt a részét nem nagyon szeretem a munkának, de. Igen, figyelek. De Te, az, az, hogy... a blick előtt hol voltál? A, a blick előtt a. a... Tőke a, a Leleplező című havilapban dolgoztam. Nem, inkább úgy... Magyarul, hogy akkor is a Blik-jel voltál. <gül> Igen. Nem, ja. mert akkor, akkor már rég nem voltál. A... Azt én tudom, de én a tőkét még a blik ismerem, meg reform talán, ha volt ilyen. Énként akkor, akkor, akkor próbálgattam a szanyaimat, aztán később a, a, a napi, Napiász című lapnak voltam a, az alapítója, mondjuk 15 másik kollégával egyetemben, és amikor, és amikor ott elszakadtak a hajókötelek, akkor, akkor gyorsan eljöttem. Na nézzük tehát akkor tehát, hogy akkor beszélsz a, az Oszter Sándorral, és meddig jutsz? Ö, addig jutottam, hogy hogy, hogy a, a, az, az eset tényét megerősítette, Ö, nyilván, a, nyilván a, a, azt a részét, ami, ami ránézve, kedvezőtlen, azt nem. És akkor ez, ezután kerestem más vonalakat, hogy gyors teszt eredményéről nem, nem szereztem tudomást, mert ugye az, az is, annak is meg kellett volna történni ott a helyszínen, hogy várni kellett, még annak a egy másodperc szülelem, én rosszul emlékszem arra, hogy Oszter Sándor egyébként onnan aztán távozott, mert ugye egyszer bement az, ebbe a művelődési központba, vagy mi ez, plázába, de ő onnan nem tudott szabadon kijönni, tehát ott felelősségre volták oszlop rongálás miatt, ami egyébként önállóan még nem büntető törvénykönyvítettel? Először bement, még ő volt felháborodva, tudtommal, aztán, aztán beszélt ott mindenkivel, Sőt, hát én olyat is hallottam, hogy, hogy egy, hogy egy ö, ö, befolyásos politikusra, ö, szakpolitikusra hivatkozott. Én nem tudom, hogy igaz-e vagy nem. Felháborodásában mondta ki a nevét ennek az úrnak, ö, hogy őt fogja fölhívni. De én mondjuk ismerem Lázár János, tételezzük fel, hogy be vagyok ba, a -ba neki megyek a monparba egy, egy oszlopnak, oda jön hozzám a biztonságért, hogy ne haragud, nem is megismert. Azt mondja, fiala úr, neki ment az oszlopnak, és azt mondom, én ismerem Lázár János, és akkor ez olyan, mintha meg neki sem mentem volna az oszlopnak? Érdekes módon, képzeld, hogy nem a vadás a, a a Lázár urak említette, tudom, egy másik uh, uh, miniszterről van szó, de nem biztos egyébként... De az argumentációban ez akkor se jó, tehát hogyha mi ketten verekszünk, és te engem, és akkor én azt mondom, hogy de én erősebb vagyok, és visszacsapok, mert én ismerem a Pintér Sándort, azért az nem a küzdelem része. Hát az nem. Az nem. Uh, jó, tehát bement, majd amikor kijött, akkor ott valaki fogadta, vagy távozott, vagy mi volt az alaptörténet? Én úgy tudom, hogy én úgy tudom, hogy, hogy nem, nem fizikailag, de vissza kellett tartani őt. Azt kérdezem tőled, mert a történet szempontjából viszont lényeges. Az internetre vajon kitette föl ez a biztonsági őr, beszélt valakivel, vagy hogyan került oda? De az a, az a, az a szituáció, ami egy, egy, egy ilyen forgalmas bevásárló központban történik, annak is a még ebbe Rá, Ráadásul ebbe a, ebbe a ha, ha abban a kerületben lakszak, akkor tudod, hogy, hogy divatos hely ez, úgyhogy, úgyhogy ö, ö, sok, sok olyan olyan híresség alig tudtam kivonni ezt a szót jár oda, akik egyébként kapcsolatban állnak a sajtóval szóval hamar híre mentenek a dolognak Történhetett volna ez egy könyvtár előtt is, akkor lehet, hogy <gül> került volna nem tudjuk, hogy kitette tette föl nem tudjuk Hol kapcsolódik a te történeted az ő történetéhez, azt követően, tehát hogy a sürgősségi vértesznek az eredményét nem tudtad meg? Ott, ott kapcsolódik, hogy, hogy sikerült megtudnom, hogy mit produkált az előállítása után. Tehát ezek a torna gyakorlatok, a fekvőtámasz és társai. Ugye nyilván, nyilván hogyha, hogyha egy komoly edzésbe kezd az emberek, akkor lehetséges, hogy valamennyit kizad a piából. De... Nézd, ha valaki neki megy egy oszlopnak, azt nem biztos, hogy lefényképezem. Ha utána Oszter Sándor vagy David Bowie közvetlen, ezután elkezd tornagyakorlatokat végezni, én biztos azt se filmezem le, de hogy erről beszámolok másnap a rádióban, ez valószínű, mert ez annyira hihetetlen esemény, eh, amit egyébként az ember azért nem gondolna. Eh, ezt ugyanaz a személy fette fül, aki egyébként tapasztalta, hogy neki ment az oszlopnak? Ü nem, nem, nem hiszem, nem hiszem, nem, nem gondolom. Tehát ez már egy újabb hírforrás. Ez egy újabb, ez egy újabb. A a tonagyakorlatot egyébként ön maga is elismerte. Ami egyébként a, a zsargomban, én nem értek hozzá, ja. arról szól, hogy valaki így akarja ledolgozni a szervezetében plusz mértékben lévő alkoholt. Igen, és ez azért van zsargomban, mert hogy ezzel már mások is próbálkoztak, sikertelenül. Ez kicsit olyan, mint a CD, az, az, az, az, az, az ablakban nem, hogy akkor az nem tudja lefényképezni a gyorshajtást a Trafibax. Én hallottam igen erről, én is, hogy CD-t kell oda tenni középre. Oszter Sándor egyébként tényleg Díjas, mert a nap azt hiszem, így de a, de a lényeg az, hogy azt mondta, hogy, hogy ez valóban megtörtént, ezt ő Elikban az édesapja emlékére csinálta, mert ő, ő is annak idején a gyors a raboskodott. Ezt nem értem. Azt, hogy az édesapja ott raboskodott, az hogyan van összefüggésben azzal, hogy valaki neki megy egy oszlopnak, majd eszkülete, egy gyorsan tornagyakorlatokat gyakorlatokat végez a helyszínen? Ezt 56 mártírjainak tiszteletére tette, már szíves elnézést ezért a baromságért, amit kérdeztem. Igen, igen de, de, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez történt, és, és ez, egy, ez egy most is fellelhető televíziós nyilatkozatában van az édesapja emlékére, aki a gyorskoszi utcában. El... És ezt az egész történetet ott, amikor elmondta, nem őrkénny Istvánnak ajánlotta. nem, nem ott mondta, hm. magyarázatként. Ja. Az alkoholra is mondott magyarázatot, tehát miután már kiderült az alkohol... Hogy derült ki? Hát az, az és, itt, és itt, itt van a elása annak a, a primőr, vagyis első információkorása az a blik volt, tehát, tehát nálunk jelent meg először, és ezután ment el televízióba ezt megmagyarázni, és arra meg azt mondta, hogy egy rajongója lerohanta a mégarázba, és egy, egy üvekonyakocskával megajándékozta, és ő megmondja őszintén, hogy ezt lehúzta. <gül> de elnést a mélygarázsban akkor rohant oda hozzám, amikor lefelé ment mert az emberhez, ha oda rohannak akkor a parkolás után szoktak oda rohanni én már egy pár, nem vagyok Oszter Sándor és nem vagyok Kossuth Díjas, de velem még sose fordult olyan elő, nagyon sokszor kértek autogramot tőlem, hogy, de azt általában ilyen nyugalmi helyzetbe szokták, tehát az ember most azt látja, hogy megy lefelé Oszter Sándor többször neki megy egy különböző oszlopoknak talán, vagy egynek majd leparkol Uh, akkor oda megy hozzá valaki egy konyakkal, azt lehúzza, majd miután lehúzza, nem böfö egyet, mint ahogy általában egy köznapi ember teszi, hanem elkezd tornagyakorlatokat végezni. Nagyjából ha nagyon messziről jött ember című így foglalnám össze azt, amit eddig megtudtam. Ez a, ez a bűnügyi a mert tud mondják, hogy ráívás egyébként. Ez a az ő előadása szerint az alkoholt azért találták a véreben, Ő erre. Nem ráivott gyakorlatilag, hanem akkor ívott, miután. Szabad-e azt megkérdeznem? Nem igen, lefelje nem válaszolsz? Honnan tudta meg a blik, hogy egyetlen vér van az alkoholjában vagy fordítva? Egy, egy egy kedves olvasónk hívta erre fel a figyelmünket. De ez egy magálevél volt? Egy, igen. Egy, és ilyenkor az ember hogyan, tud, hogyan szerez arról tanúbizonyságot, hogy amit az illető ír, az igaz? És, és így jutottunk el ahhoz, hogy hogy hogy elmondjam, hogy vannak olyan emberek, akik, akik már bizonyítottak, akik már korábban is megtiszteltek a bizalmokkal akik már korábban is a, ezáltal kockára tették a szabadságukat. Munkát. Jó, de azért egy dologban meg kell, hogy egyezünk számomra, a az egy komilfó újság, a napi ász határán van ennek, de inkább nem. Tehát azért abban egyezzünk meg, hogyha én dolgozom egy kórházi osztályon, laboránsként vagy bármilyen minőségben. Te bejössz oda, vagy bejössz a barátnőddel, terhességi teszttel, bármi, és én arról adatot szolgáltatok ki, azzal kapcsolatban azért meg kell, hogy álljon a fákjásmenet, mert én ezt nem biztos, hogy egy nagy évű szabadságharcos tevékenységnek fogom tartani. Jó, de itt nem is erről van szó. Itt nem is erről van szó. Tehát én nem fogom felmagasztalni azt az informátort, aki egyébként mások magánélet és súlyosan sértő adatokat szolgáltat ki akkor is, hogyha egyébként az az illető elkövette azt a cselekményt, ami társadalomra való veszélyeségét tekintve, tényleg alkalmas arra, hogy ezzel kapcsolatban cikk jelenjen meg a blikben. Valaki azt mondta egyszer nekem, hogy az idolokat hagyni kell, és azokról nem szabad írni. Gondolt itt egyébként egy színésznőre, egy aki, akiről éppen akkor írtam. Egy, egy, egy, itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy a munkamódszerekkel kell, kell tudni vigyázni, hiszen megannyi amerikai filmet láttunk már, ahol valaki beszerzett egy bizonyítékot, de a bíróság azt mondta, hogy a bizonyíték beszerzésének a módja alkalmatlanná teszi a történetet arra, hogy elítéljék. Ez persze egy másik történet, hiszen itt egy morális elítélésről van szó, és újságírói módszerekről. De még mielőtt nagyon elvesznénk a részletekben, magyarul ezt egy olyan ember küldte, akinek a szava hihetőségéhez, ahogy a magyar nyelv mondja, nem fűződött kétség. Na, így, van, így van, így van. Egyébként egy, egy mondat erejéig visszakanyarodva arra, amit mondtál, az, hogyha egy, egy, egy, egy ember, is most vonatkoztassunk el attól, hogy híresség tökrészegen vezet, veszélyezteti az én, a te és, és minden hallgatód ö, ö, ö, családját, barátait. És szerintem az egy olyan dolog, ami, amiről, hogyha megtudunk információt, az nem feltétlenül elítélendő. Nem feltétlenül elítélendő, de nem biztos, hogy az ember nem a rendőrséget hívja, vagy nem megpróbálja kivonni a forgalomból. Az, hogy ezzel párhuzamosan információt nyújt a sajtónak, ez már egy olyan tevékenység, ami az én esetemben esete válogatja, hogy meghaladja azt a mértéket, amit én szívesen veszek de ez egy fontos része de alapvetően ezt nem fogjuk tudni ennél jobban kitárgyalni magyarul megfelelő rész aláhúzandó egy informátor vagy áruló kiszülvárogtatott olyan adatokat ami egyébként nagy valószínűséggel ha azt valaki észrevenni az osztályon, akkor másnap nem lenne az állásában a beszélgetésünk elején Fehér Hollónak neveztél, hadd tegyek fel egy kérdés neked E, e, el tudsz egy olyan szituációt képzelni, amiben esetleg valakinek a, az alkohol tesztje esetleg pozitív lesz e, és az nem csak hogy nyilvánosságra nem kerül de esetleg még, még, még sem lesz belőle el tudsz no. országon ma képzelni egy ilyen történetet? Mármint olyan történetet, hogy valakinek van egy alkoholos története, de olyan magas beosztás, hogy végül is ez az alkoholos történet nem jelenik meg. Vagy, vagy olyan klassz barátai vannak, vagy mit tudom én? Figyelj, az én esetemben volt ilyen történetet, nekem volt olyan itas vezetésem, amely végül is. Valamiféle jogi kurf, én már fel voltam készülve arra, hogy bevonják a jogosítványomat. Balató Lellén a szervéz úton ellettem kapva évekkel ezelőtt, és ott valami jogi csűrcsavar volt. Én érdeklődtem, hogy azt vajon a, a, valaki tette bármit is az érdekemben, és hoha senki nem vallotta be. Végül a bíró oda mentem hozzá, megköszöntem, ami szokatlan, de én elég szokatlanul szoktam viselkedni, de önként elő, amire mondta a bíró, hogy akkor is megköszöntem volna -e az ellenkező döntést hozza, de ott végül is valamit eltolt a rendőrség. És ennek következtében ez nem került napvilágra. És még egy dolog van: legutóbb a személyi rendőr-dandártábornokot bocsájtott el aktív állományából, vagy legalábbis korábbi állásából a. a Pintér belügyminiszter úr, mert hogy rossz döntést hozott valahol. Na igen, alig egy héttel ezelőtt. Igen, tehát el, el tudom képzelni, ezzel együtt azt gondolom, hogy más dolog az, tehát ha az a kérdésed, hogy én egyébként kirugnám e azt az alkalmazottamat, aki a szemem láttára, vagy más által igazolható módon ilyen adatot szolgáltat ki neked, vagy bárkinek, azt mondanám, hogy kirugnám. És hogyha soha nem derült volna, nem lett volna ügy, és az illető megúszta volna, hogyha ez nem... Ez két különböző történet. Nem, egy. Mert a létjogosultságáról beszélünk annak, hogy jó-e az, hogyha egy híresség, egy... A válaszom az, hogy nem, de a módszerekben akkor is válogatni kell. Tehát én ezt a felelősségem tudatában mondom neked, én kirúgom azt az embert, aki ilyet eljuttat, mert ez nem az igazságszolgáltatás része, de értem azt, amit mondasz, menjünk tovább. Oké. Okay. Tehát ezt te megírod, mi történik ezután? Miután megírom, megjelenik. Ugye? Egyébként egyezünk meg, ugye, hogy ez az információ átadás történhet telefonon, történhet levélben, történhet e-mailben, történhet személyesen, történhet közvetett módon, tehát nem is így közvetlenül. Magyarul, hogyha elveszik a telefonodat, akkor az egyik lehetőséget megpróbálják, de ezen kívül még számtalan olyan nyomozati cselekményt lehetett volna alkalmazni veled kapcsolatban, amiből kiderülhetett volna az, hogy ki az, aki ezt az információt eljutatta hozzád, hiszen semmilyen garancia nincs arra, hogy ez telefonon történt hát Sőt, hát napi lapos újságíróként napi nyolc száz, akár 200 telefont is bonyolítok. Tehát azt kell mondjuk, hogyha a napot, hogyha feltételezik azt, hogy a megjelenés előtti napon kaptam az információt mondjuk, de lehetett volna két nappal az előtt is, akkor azt a merítést, azt a, azt a 60-70-80 száz embert kell csak leellenőrizni, hogy melyik mondhatta el. Nyilván, nyilván lehet szűkíteni munka A te telefonod alkalmas e-mailek fogadására is? Hát igen, sajnos igen. De egyébként, egyébként egy olyan nagy zsákutca már elnözezt a, a bulgaris kifejezése. A telefonomon nem volt semmi esmi. Hát, egy ideje már csinálom ezt a dolgot, és, és nem vagyok olyan bugyúta, hogy telefonomon intézek bármit és kitegyen veszélynek azokat az embereket, akik segítik a munkámat. Azt kérdezem tőle, hogy Oszter Sándorral azt követően, hogy te beszéltél vele, beszéltél -e, újból volt voltak köztetek személyes találkozás? Személyes találkozás nem történt. De utána beszéltetek-e még? Uh, úgy emlékszem, nem. Uh, ott tartunk tehát, hogy akkor ezt te megírtad. Uh, hogyan uh, kezdődött ennek az ügyészségi vizsgálata? Az ügyészségi vizsgálata Első körben gondolom ö, a tudomásom nélkül történt, milyen nyomozati cselekmények történt, hogy lehallgattak-e, vagy szóval fogalmam sincs, hogy, hogy mit csináltak, de a lényeg az, hogy egy másfél hónappal ezelőtt kaptam egy telefonhívást a mobiltelefonomba, az ügyész szótól és fáradjak be. Be is fáradtam. Ennek ezt miért a katonai tanács intézi? Az feltételezik, hogy rendőr volt, aki segített nekünk. Amire egyébként épp olyan, mértékben, tehát épp olyan mértékben valószínű, mint az ellenkezője. Mint az ellenkezője. Nagyon jól látod. Tehát aki ezt eldöntötte, hogy ez a katonai tanácsnál volt, az minden esetre ezt eldönthette, mert ezt nyugodtan végezhetni nem a katonai tanács is. Így van. Így van. Sőt, szerintem ebben is tennék, de mindegy. mindegy. A... Aztán az idézés sem alkalmával, természetesen azt tudakolták... Hogy... Ez az augusztusi esemény? Igen. Igen. És akkor kérdezték, hogy milyen körülmények között szövedett a cikk, és ki adta az információt. Én akkor is elmondtam, ahogy egyébként a hétfői napon is, hogy, hogy az nem történhet meg, hogy, hogy azt elárulom és nyilván viselem ennek következményeit, amire már akkor figyelmeztetek. Jó, hát akkor tőled is azt kell, hogy kérjem, mert hogy valószínűtlen, hogy ezt három percen belül befejezzük. Őszintén remélem, hogy teljesen nem forgatom fel az életedet. Minden szolgáltatást leveszek, csak is kizálog a híre fognak elhangzani. Három perc múlva visszahívlak. Rendben. Mi? És most közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János Én is itt vagyok, akkor folytathatjuk. Valamivel eltévedtünk, mert ugye ez az időpont, ami itt van, ez az augusztus 5-én, itt a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa hozott egy döntést. Tehát először te benn voltál az ügyészségen, akkor nem adtad oda, utána a bírósághoz fordultak, és akkor ezek szerint a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa hozott egy olyan végzést, amivel kapcsolatban köteleznek téged arra, hogy ezt át kell adnod. Igen, akkor valószínűleg ez, vagy július végén, vagy, vagy augusztus legelején történhetett az az első kihallgatás. Ugye arról van hogy az ügyben eljáró ügyész korábban már kihallgatott, akkor tutára adtam, hogy lapunk hitvallalása ellentétes, hogy felfogjam informátorunkat, ekkor bírósághoz fordultak, és a bíróság ezt a döntést hozta. Ezt követően neked egyébként mert itt van egy ilyen kurfli, amit nem értek, hogy ezután ismét felhívtak, és azt mondták, hogy még egy apróság miatt szeretnék, ha bemennék az ügyészségre, de hiszen itt van, ugye van itt egy végzés. Ennek nem a teljes szövege jelent meg az interneten, de én azt kérdezem tőled... Épsőn kaptam a kezembe. Ezt a, az augusztus 5 napján való végzést? Igen. Ezt az ügyész úr tette elém éjször. Az apróság, amit kérdezni akar tőlem. Egy másodperc türel, miért az ügyész adja oda azt, amit egyébként ki kéne postázni? Fogalmam sincs. Ez nem az ügyészség dolga, hogy egy bírósági, egy katonai, a fővárosi törvényszék katonai tanácsának a végzéset átadja, én legalábbis valahogy a jogérzékem, én jogász vagyok, nem ez diktálja. Magyarul te ennek semmilyen papírváltozatát nem kaptad készhez? Nem. Magyarul ennek következtében semmilyen cselekményt nem is akartál foganatosítani, hiszen nem tudtad, hogy neked mit kell tenni. Azt, hogy mit kell tennem, azt tudtam. A függetlenül, és, és, hogyha, és hogyha te jogász vagy, akkor nyilvánvalóan nem fogod. Hát keveset praktizáltam, igen. De, de én nekem tök mindegy, hogy milyen jogi végzést, milyen bírói döntést ebbe az ügybe. Azért adtam a fejem az egészben, mert hiszek. Ezt én a, ezt a részet értem, de akkor most te fogsz engem felvilágosítani, és elnézést a hülyeségeket is kérdezek, ugye? Hétfőn szembesültél ezzel a végzéssel, ezen a... Pa, ez egyébként lehet, hogy tudnom kéne, de akkor adom a bankot. Lehetett volna, vagy lehet fellebbezni? Lehetett volna egyébként. Áj, tehát, tehát még most is lehetséges. Három napom lett volna. De nem fellebbeztél? Nem Na, Nem fellebbeztél? És azért nem, és egyébként mi a szankciója? Tehát, ha nem teszel eleget ezen bizonyos kötelezettségednek, akkor mi történik veled? Hát, nem tudom. Azért, azért, azért merem remélni, hogy hogy a hatóságok látják, hogy, hogy... Ne, ne, figyelj, ez, ez most jogászkodás, tehát ez most nem annak a kérdése, hogy szimpat... Tudsz jogászkodni, mert, mert, hogy, mert hogy nem értek hozzá. Én ezt értem, de van-e ügyvédez vagy magadat képviseled? Ó, igen, igen. Mit mond az ügyvéd a tekintetben, hogyha van egy kötelezés, aminek te nem teszel eleget? A, a TASZ látja el a védelemet. A Blik-nek egyébként van jogi aparátusa, nem is rossz. Talán a Ligeti Gyuri. Ö, ő is például. De... Évfolyam társadalmat de arra jutottunk, hogy, hogy ez, ez, ez nem a mi belügyünk. És ezért... A... Jó, ja, de azt kérdezem, hogy a jogász mit mond, mit, mit érdemel az a bűnös, szó idézőjeles vagy nem idézőjeles értelmében, aki egy kötelezésnek nem tesz eleget? Kapni fogok egy pénzbírságot. Amit nagy valószínűséggel átvállal a szerkesztőség, vagy ennyire ne fussunk előre? Nem, előre futhatunk. Azt én nem fizetem ki, ez bizonyos. Nem is tudnám, miből megjegyzem. De azt tudjuk-e, hogy az újság kifizeti helyetted? Vagy ez majd ki fog derülni? Hát, e, hát az újság e, ennyi év után merem remélni, hogy, hogy... Nagyon kollegiális közegben dolgoztam. Tehát volt blikes, segített engem ahhoz, hogy csak a blikhez, és a blicken belül is azt kell, hogy mondjam, hogy másodpercek alatt, és a készségességet... Mindenki készségessége egy tízes skálán tízes volt. Tehát ott tartunk, hogy te hétfőn bemész az ügyészségre, mert... Mert egy apróságot elfelejtettek meg, Elnézést, az ügyészségre azért mész be, mert kapsz egy papírt, felhívnak telefonon? Nincs hit, itt nem volt papír, se először, se másodször. De de akkor hogyan értesítettek arról, hogy mennyiben hét van az ügyészségre? Elhívtak telefonon. Azért mondta, felhívtak telefonon, Kós úr bejönne hozzánk? Amit azt mondtad, hogy igen, bementél, és mi történt? Elémtette a határozatot. Ezt, amit itt Igen, elolvastam, és mondta, hogy akkor hallgatom. Igen, mondom, igen. Neki, hogy, hát, ö, hogy akkor ez hosszú hallgatás lesz Igen, igen. Mert mondtam, hogy az álláspontom nem változott ennek ellenére sem is és nem fogom kiadni azt a szemét aki segített és akkor mondta, hogy tudom-e, hogy, hogy ennek szankció lesz a vége és akkor mondtam, hogy hát feltételeztem, de hát állok elébe, ha már így döntöttem egyedül mentélbe? Egyedül, egyedül, igen. E, és akkor utána kérdezte, hogy e, itt van-e a mobiltelefonom. Nem tudom, hogy miért mondtam azt, hogy itt van egyébként, mert az, azt gondoltam, hogy meg mellalkal... Igen, az én ismeretségemben valóján, aki azt mondta volna, hogy köze hozzá. E, neked egyébként egy vagy több mobilod van? E, egy. Egy. Egy. Gyakorlatilag kettő, de, de egy telefon fog uh -huh, uh -huh. mindent. Azt mondtad, hogy igen. Igen. Azt mondtam, hogy igen, nem tudom, hogy miért egyébként. Mert őszinte vagy, és igazat mondtál, van ez így, igen? De lehet. És a, a lényeg az, hogy mondta, hogy akkor én... Azt Szeretném majd meg, megnyugtatni, én a, én a Magyarország legjobb riportere vagyok, és amikor dolgozom, olyan bátor vagyok, hogy az oroszlán hozzám képes nyúl. Ugyanazt mondtam volna, amit te. Hm. Igen? Akkor, akkor jó. Ö, és, és mondta, hogy akkor én azt most le fogom foglalni. Uh -huh. És... Ö, igen, egyelőtlen volt a helyzet. Az volt, az volt. És no, kérdezem tőle, hogy mi, mi van akkor, a, egyébként már az volt a, az ezek a testemonnak. mi van akkor, hogyha, hogyha én nem adom oda, mert mondom, mert mondom, megmondom őszinte, hogy semmi közük csomó, uh -huh. ami ezen van. És annak ellenére, hogy egyébként együttműködő vagyok, azt kivéve, uh -huh. hogy nem adom át a, a, az informátor nevét. E, de nagyon helyesen tetted, hogy ezt kérdezted, bár ugye ez nem egy igazán olyan szituáció, nagyon akarna beszélgetni az emberről, és mi volt a válasz? Az, hogy hát akkor azt mondja, nekem nincs jogosultságom ahhoz, hogy, hogy erőszak elvegyem magától, de a rendőröknek van, úgyhogy, úgyhogy azt mondja, azokat kifatom, de ezt ne és akkor. De mire való hivatkozással fogják elvenni? Hogy arra kéri őket az ügyész? Igen, igen, ezt kérdeztem tőle, hogy én itt ezt leírva nem látom. Csak mondta, hogy hogyan erre őnek jogosultsága van. S Sőt, mint megtudtam később, ez a végzés, ami kötelez engem, hogy adjam ki, uh -huh. ez, ez feljogosítja az ügyész gyakorlatilag bármilyen nyomozati cselekmény elrendeléséhez, tehát mostantól a is szegődhetnek, ahogy, ahogy kérdezett tőlem, haza is jöhetnek hozzám, idebe a szerkesztőségbe is jöhetnek. Szóval fel vannak vérte ezt, most. Jó, de a pénzbüntetés leszámítva, más eszköz úgy tűnik, hogy nincs arra, hogy büntesenek téged, ha te nem teszel eleget ezen szolgáltatási kötelezettségednek. Én úgy, én úgy gondolom, és ezt az elején is elmondtam neked, hogy, hogy és már csak azért is, mert én is tisztával vagyok vele, hogy, hogy ez, ez először fordult elő. Úgy gondoltam, hogy én tőlem, sem, sem én tőlem, sem a szerkesztőségtől ezt a pénzt ha, ha le... Jó, személyes szabadságodban nem korlátozhatnak. Kérdés, személyes szabadságodban korlátozhatnak? Azt a, a, gondolom, hogy... Gond... Mit mond a TASZ? Akkor átláthagy, átláthagy. Azt én értem, de egyébként, nyomozati cselekményként ilyet elkövethetnek-e menet közben? Ö, a TASZ szerint már a végzés sem volt szógos, hiszen hiszen az indoklás egy beemelt szöveg volt. Azt kérdezem tőled, mint ügyész, hogy rajtad kívül bárki más nem kötelező válaszolni. Tud-e ennek az informátornak a személyéről? Ügyész úr, ezt nem mondhatom meg. Uh -huh. Tehát tud. Azt kérdezem tőled, hogy mi történt ez követően, honnan lett három, vagy nem tudom hány rendőr? Honnan lett, Honnan lettek rendőrök, akik aztán foganatosították is ezt a cselekedetet? Honnan, hogy az ügyész felhívta a nyolcadik kerületi kapitányságot, ott kérte mindjárt a legmagasabb beosztású személyt és gyors intézkedést kért, mert, mert ellenszegülök. <gül> Igen. Igen. Mennyi idő után jöttek meg? Nagyon gyorsan. Nagyon gyorsan. Én azt szeretném hinni egyébként, hogy amikor nekem lesz szükségem arra, hogy szolgáljanak és védjenek, akkor, akkor ugyanilyen gyorsan jönnek. Mert nem telt el négy perc. Mi történt? Csapat, egy csapatszállító kis busz szirénázva megállt az ügyészség előtt. Oké, okay, mi történt? Nem oké. Okay. Mi történt? Hát a lépcsőn, beszálltak az épületbe, fogták a... Most már nem gumibat egyébként, sztomfat, csak, csak... Egy pillanatra várja, azt én nem értem, de azt mondta, hogy ott volt az asztalon a telefon, most akkor se volt az asztalon. Hol volt ez a telefon? Hát a, a, az asztalon volt a telefon, a, a kezem rajta. Ja. Nem adom már. És akkor, amikor tetszett a rendőröket, el is tettem a zsebembe. Helyes. Igen? El is tettem a zsebembe, mondom, mondom nehogy az legyen, mint hogy egy szentfűres mozdulattal. Ez a semmi cicó nálam van a slukker, igen? Igen. igen? És semmi cicó. Na, és, és a, a lényeg az, hogy, hogy, hogy, hogy utána mondta, hogy akkor akkor levele, és akkor levitt egy. Én nem tudom, hogy hívják azt a helységet, ott ült mellettem néhány ö, olyan fiatalember, akik, akik úgy láttam, hogy nem tanúként voltak ott éppenséggel, szóval valami előállító, vagy váró, vagy nem tudom én, és ott kellett várnom. És onnan onnan láttam a, a bejárati ajtóra, ö, és, és akkor szaladtak be a rendőrök. És én nagy lendület és kérdezték, hogy hol van az, a ellenszegült. Na, és, és, az, és az volt ez a pillanat, amikor... Én... És akkor elvették oda, attad, Mi volt? Hát nem, bejöttek, és akkor csak felkísértek valami irodába, és ott még egyszer felszólítottak, hogy akkor adjam el, minket együtt. Mondtam, hogy nem, hát valamiért kész magukat, hát akkor miért látozott volna az álláspontom. És aztán, és aztán utána elkezdődött ez a ez a motozás. Felvetek egy jegyzőkönyvet? Így van, így van jegyzőkönyv. Megjegyzem, abból nem kaptam. Tehát amikor kiléptem, olyan hülyén éreztem magam, amikor kiléptem a rendőrségre, hogy nincs se telefon, se egy papír, hogy én is telefonom. Nem is történt semmi. Szóval eltagadtam mondani, hogy akár le is tagadhatták volna az egészet, meg azt is, hogy telefonom volt. Uh, aztán. Aztán. Uh, bejött egy informatikus, egy, egy, egy óriási ö, aktatáska, vagy egy ilyen fény aktatáska van, aminek ilyen, ilyen fiókjai voltak, meg ilyen lapozható tokjai, olyan, olyan kütyük voltak benne, egyébként nem vagyok teljesen hülye az informatikához, de az életemben nem láttam olyan cuccokat, és, ö, és hát kezelésbe is vette a telefonot, első kb. egy ilyen állványhoz rögzített, aztán lefényképezgette, utána kereste hozzá a csatlakozót, meg, a, meg, meg, meg, meg nem tudom én mit, és akkor közötték, hogy le a, a telefonomat. Kérdezem, hogy ez mit jelent, mert az én olvasatom szinte a klónozás az azt jelenti, hogy egy-egy, meg a pontos mását, e, és, és hát ez annyit mondtak nekem, hogy, hogy, hogy valóban ez fog történni, minden ami a telefonomon van, most már meg lesz nekik is. És aztán délután átvetted a telefonodat. Azon beszélünk most. Te, igen, tehát ezután, és, és, és akkor kérdezte az ügyész, az informatikus, hogy, hogy te, nem tudom én, vagy Laci, vagy, vagy Szabolcs, mikor lesz kész a a telefon is mondta, hogy ez készülék függő, meg attól függ, hogy mennyi adat van. Jó, figyelj, ugye az időnk véges. Még ugye itt most be lehetne fejezni ezt a beszélgetést, de hadd kérdezzek meg tőled két dolgot. Az egyik az, hogy tudunk-e bármit az Oszter Sándorral szemben folytatott eljárásról? Nem. nem, nem. Nyilván, nyilván, ha, ha ezután próbálkoznak, szerintem a... A... De tudjuk-e azt, hogy elvették -e a jogosítványát? Tudjuk-e azt, hogy eljárást indítottak ellene. A jogosítványát elvették, ezt tudjuk, ezt tudjuk, ezt tudjuk. Egyéb információ nincs az ügyben, befagyott az ügy, tehát legalábbis a sajtó számára befagyott. Van-e jelentősége annak, mert én nem nagyon tudnám összefüggésbe hozni, hogy állítólag a felesége valahol valami Bula, balatoni községben polgármesterként indul, mert azt gondolom, hogy ez a történet inkább ellene hatna, hogy sikerüljön neki polgármesternek lenni, bár Magyarországon semmi sem lehetetlen, de ezt a két dolgot te összefüggésbe vagy-e képes hozni, vagy sem? Én nem. Én ezt a két dolgot nem tudom összefüggésbe hozni. Arra, arra nem tenném semmit, hogy hogy kapcsolatrendszer mozgatás történik-e, meg történt-e ebben az ügyben. De az, hogy a felesége most Balaton alsó fűzfán fütyülőn polgármesternek jelölteti magát, szerintem Semmi, semmi összefüggése semmi. ebben. akkor a történetet én úgy tudnám valószínűsíteni, hogy én vagyok Osztán Sándor, vagy én vagyok Fiala János, történik, ez, történik ami történik. Vissza már nem tudom, de én egy befolyásos valaki vagyok. Baromi dühös vagyok, hogy ez a történet kiderült. Fölhívok valakit, nem tudom kit, aki ez ügyben kompetens, és azt mondom, figyeljetek, rúgjátok ki az állományból azt, aki ezt az adatot kiszolgáltatta, mert tényleg én akkor megcsináltam azt, amit csináltam, de mégsem normális dolog az, hogy a ti rendszeretekben van egy áruló. Kevésbé ez a történet, ugye? Hát nem, szerintem, szerintem, szerintem ez az első hiszemű telefonon történt. Én ezt értem, de egyébként ugye a történet egyetlen egy okból nagyon fura, abból adódóan, amit én a legelején mondtam, százezer ilyen történet van, és 99 99.999-en ennél sokkal lényegesebb történetekben, amikor arról van szó, hogy ebben az újságban vagy abban az újságban megjelenik ez vagy az, nem is egyszer, nem is kétszer, hanem rendszeresen. Nem lehet azt tapasztalni, hogy az ügyészség vagy bármilyen más szervezet eljárást indítana az ügyben, hogy ki a kiszívároktató. Így van, ezért mondtam azt, hogy, hogy egyáltalán ö, ö, nem lennék abban biztos, hogy, hogy ebben történt, történt ö, valamilyen fajta erődemonstráció beleértve azt, hogy az ember egy olyan telefonnal, amit így klónoznak valószínűleg a kezésbe szívesen veszi, fogalma sincs, hogy beleraktak-e valamit, vagy kivettek belőle lelkiismeret furdalása van mindazokkal akivel az elmúlt 354 évben beszélt, és utálja az egészet, mint a szahart. Mondok, mondok, mondok neked a végére talán valami, valami emberit, ami, ami nem közhelyes amikor hazajöttem aznap, amikor elvették a telefonomat akkor a feleségemmel megkönnyeztük ezt a dolgot de nem éppen az oszterügyet, hanem az, hogy miért ott a kisfiún megszületett. Nagy pocsakkal befénykepeztem ezzel a telefonnal a szőnyegen, térdelt, és nyilván, nyilván szabadon volt a felső teste, csak magunknak csináltuk. De most már, most már ezek az emberkék is ismerik ezeket az intim dolgainkat. Részültem. Igen, igen. Tudod a telefonszámat, bármi történik, értesít. Köszönöm szépen. Szervuszt! Szervuszt, minden jót! Kosszavolcsot volt, És most közéleti háttér magazin. Főszerkesztő, Fiala János.